Kapittel 6 Hør hva Jehova sier, det ber jeg dere om. Stå opp og føre en rättsak med fjellene, og måtte høydene høre din røst. Hør dere fjell, Jehovas rättsak. Like så dere varige, dere jordens grunnvoller. For Jehova har en rättsak med sitt folk, og det er overfor Israel han kommer til å argumentere. Mitt folk, hva har jeg gjort dig? Og på hvilken måte har jeg trettet deg ut? Avlegg vittnesbild mot meg. Jeg førte deg jo opp fra Egypts land, og fra slavehuset lødskjøpte jeg dig. Og jeg tok til å sende Moses, Aaron og Miriam foran dig. Mitt folk, jeg ber dig. Husk hva Balak, Moabs konge tilrådde, og hva Biliam, Beors sønn svarte han. Fra Skittim var det hele veien til Gilgal, for at Jehovas rettferdige gjerninger kunne bli kjent. «Med hva skal jeg tre fram for Jehova? Med hva skal jeg bøye meg for Gud i det høye? Skal jeg tre fram for ham med helbrennende offre, med års kalver? Kom Jehova til å finne behag i tusener av ærer, i ti tusener av oljebekker? Skal jeg gi min førsteføtte sønn for mitt opprør, min livsfrukt for min sjels synd? Han har fortalt deg, du menneske av jord, hva som er godt.» O vad krever Jehova til gjengjeld av deg anten enn at du skal øve rett og elske godhet og vandre beskjedent med din Gud? Jehovas røst roper til byen, og den som har praktisk visdom vil frykte ditt namn. Hør stokken og hvem det var som bestemte det. Finnes ondskapens skatter ennå i den ondes hus, og det sneve efamålet som er fordømt? Kan jeg være moralsk ren med ondskapsvekt? og med en pose med bedragerske steinlåd. For hennes rike menn er blitt fulle av vold, og hennes innbyggere har talt løgn, og deres tunge er svikefull i deres munn. Og jeg for min del skal visselig gjøre deg syk ved slå deg. En ødeleggelse skal ramme deg på grunn av dine synder. Du skal spise, men ikke bli mett, og din tomhet skal være i ditt indre. Og du skal flytte ting bort, men du kommer ikke til å bringe dem i sikkerhet. O vad du enn måtte bringe sikkerhet, skal jeg gi til sverde. Du skal så, men ikke høste. Du skal tråkke oliven, men ikke gni deg inn med olje. Og tråkke søt vin, men ikke drikkevin. Og Omris forskrifter og alle Akabs husgjerninger følges, og dere vandrer etter deres råd. Derfor kan jeg gjøre dere til noe en forferdes over, hennes innbyggere til noe en plystrer av. O folkeslag skam skal dere bære